«Ви знайшли золото?» «Мовчи, дурню, мовчи!» Мотузка нарешті піддалася. Юркові пальці ніяк не хотіли розгинатися. «А що там у схороні Знайшли?» «Мовчи, кажу! Вставай і біжи звідси!» Світ хитався перед Юрковими очима. Срібний вогонь пульсував судинами ночі. Баба стояла рачки, намагаючись підвестися. Їй підсвічували повні вогню вікна еменної хати. «Твоє золото, Юлька, розумієш ти? Біжи! Вона там, певно, сама, біля трупа!» Лебезуниха нарешті звелася. «Якого трупа?» закричав Юрко, бо Грім уже розривав навколишню тишу серією потужних ударів. Клава померла. «Звідки ви знаєте?» «Не кричи!» диво спокійно мовила стара у тиші, котра настала, наче навмисно, щоб дати змогу мовити ці два слова. І ще два наступних. «Я знаю. Відчуваю». У хаті гоготіло, з тріском луснула віконна шибка. Тікай, поки нікого нема! А ви, я? Бабиним обличчям потекли струмочки води. Важко було у темряві зрозуміти, плаче вона чи сміється. Ляснув грім, помножуючи між стінами будинків дивні відлуння. Юрко... Раптом повернувся і пішов. Не зовсім впевнено, але швидко. На його плечі виднілась темна пляма крові. Віддаляючись, юнак навіть не оглянувся. Лебезуниха провела його поглядом і вийшла на вулицю. Дивна була ця гроза. Із неба хлюпнуло неначе якоюсь вузькою смугою, Незважаючи на свій послаблений зір, стара помітила, що попереду, біля костелу, асфальт іще сухий. А навколо, поміж присадковатих споруд старого Луцька, світло і тьма змагалися у вправності. І тіні, метаючись від муру до муру, чи то грали у хованки, чи водили химерні хороводи, а гамселили у свої литаври – не шкодуючи сонного люду небесні громи. Іначе пророча небесна сурма десь далеко ревіла сирена пожежної автомашини. Повільно крокуючи вулицею, баба Світлана наближалася до храму. Старечі губи посміхалися. У цю мить їй чомусь пригадалася давня екскурсія, а їх? Усіх до одного із заводського цеху повели до музею атеїзму саме сюди, ось у ці двері, під оці склепіння. Ніяк не могла пригадати назву маятника, встановленого в центрі експозиції. Тепер стояла перед костелом і намагалася пригадати, так, неначе в цьому слові, був якийсь ключ до того, що потрібно було їй зараз, у цю хвилину, перед лицем того, що насувалося ген із застиру. Щось випалювало самотній старій жінці душу зсередини, щось тліло в очах. Ще кілька хвилин тому збиралася диктувати слова молитви про пащому Орисиному синові, а тепер? Тепер не було цих слів у неї самої. Не було. Якось кволо хотіла їх віднайти, і не могла. Неначе й мову людську забула. Так і стояла перед храмом, з новим гріхом узятим на душу, і з якоюсь байдужістю, неначе була зараз відсутня. Може, судила сама себе? Намацала в кишені маленький черствий бублик, притриманий на всяк випадок. А витягла, подивилася на нього і знову криво усміхнулася. Цей дивовижний символ нагадував її порожнє життя з цілковитим нулем усередині. Порожнє і черстве. Не було слів і квит. Не було кроків, щоб увійти до храму. Не було ключів, щоб відімкнути важкі двері туди, де крізь червоні агітаційні плакати просвічували усе навколо невидимі очі несущих ликів, де щось було, можливо, для неї, хоча б у цю мить, було, може, чекало її, може, вона чекала, може,